המוטיב של הישועה בתהילים של דוד הוא מוטיב עיקרי, למה? כי בעצם זה נוגע לתוכנית של אלוהים עבור כל בני האדם, התוכנית האוניברסלית של אלוהים. לכל אחד מאיתנו שיושב כאן בחדר הזה, אותי זה מאוד מעודד לקרוא תהילים דווקא בקשר למוטיב הזה של הישועה. אם אתם תיקחו את המילה הזאת בעברית, ישועה, ותשימו אותה בתוכנת מחשב של תנ״ך, אתם תגלו שתהילים מלא במילה הזאת של ישועה. דוד מאוד מכבד את המילה הזאת ישועה. למה? כי הוא עבר בחיים שלו דברים שאלוהים הציל אותו מהם בחייו. הוא מאוד מאוד מעריך את מה שאלוהים עשה בשבילו מהמושג הזה של ישועה. היום אנחנו לפרשת השבוע. בספר ויקרא, פרשת השבוע, צו, צו. לחלק מכם שעדיין, שלא היו פה, סליחה, שלא היו כאן בשבוע שעבר, אנחנו התחלנו ללמוד נושא מסוים שקשור לדבר אלוהים בקשר לעבודה שלנו פה בישראל, של הקהילה, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לדעת היכן אנחנו חיים. באיזה קונטקסט אנחנו חיים וכשאנחנו מדברים עם אנשים ואנחנו אומרים להם מדברים איתם דבר אלוהים על מה הם חושבים ועל מה אנחנו חושבים באותו הזמן אנחנו צריכים להכיר את הקונטקסט שאנחנו חיים בו את השיעור הקודם שהוא מדבר על התורה שבעל פה זה היה שיעור מספר אחד התורה שבעל פה ובכתב אני אדבר באופן מאוד קצר על השיעור הראשון כדי שאלה שלא שמעו את השיעור הראשון יהיה להם מושג על מה אנחנו מדברים. אנחנו סיימנו את השיעור הקודם בהכרזה, הכרזה, מה זה הכרזה? הצהרה של עם ישראל, פה אחד בספר שמות, פרק 24, פסוק שלוש. בהכרזה הזאת בני ישראל הם בעצם מודים שהם הבינו. את מה שאלוהים אמר להם ואנחנו בשיעור הקודם הסכמנו מתוך מה שלמדנו שאפשר להבין את מה שאלוהים אומר אפשר להבין את דבר אלוהים ואין לנו באמת צורך בפירושים של בני אדם כדי שאנו נוכל להבין את מה שכתוב בדבר אלוהים אנחנו קבענו מתוך מה שלמדנו שאלוהים מסביר את עצמו טוב יותר מכל אדם אחר שקיים. אלוהים יכול להסביר את עצמו, אנחנו למדנו את זה, והוא עושה את זה בעזרת רוח הקודש. רוח הקודש, רוח קודשו של אלוהים, הוא המורה בעצם. הוא לוקח את, את דבר אלוהים ונותן אותו בליבו של אדם בצורה כזאת שאדם, ולא משנה באיזה רמה אה, רוחנית או אקדמאית, אה, אה, שכלית, הוא נמצא, בן אדם, אם הוא פונה לרוח הקודש להסבר, אה, אלוהים אה, ילמד אותו את מה שכתוב בדברו. אה, אנחנו, זה מה שלמדנו בשבוע שעבר, גם אה, אנחנו קראנו את הפסוק הזה אה, בשמות 24 פסוק 3, כתוב ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה דיברנו על הארבע פעמים האלה שמוזכרת המילה כל דיברנו על זה שאפשר מבחינה תחבירית דקדוקית להסתדר ללא המילה הזאת לחלוטין מי זוכר את זה אם תקראו את הפסוק הזה בלי המילה כל מבחינה דקדוקית תחבירית הוא מובן לחלוטין והשימוש במילה כל מה הוא, למה? מה משה רצה להדגיש בשימוש במילה כל? בעצם שיש גמישות או אין גמישות? במילה בעצם השימוש במילה כל אנחנו בעצם מונעים כל ספק שמדובר פה על מאה אחוז של הדבר לא רק חלק ממנו לכן כשמשה אומר ומספר לעם את כל דברי ה', אנחנו מבינים מזה שהוא סיפר להם את כל מה שאלוהים אמר לו ואת כל המשפטים וסך כל העם, לא רק חצי מהעם או 80% מהעם אלא כל העם, פה אחד מודים שהם מקבלים לעשות את דבר אלוהים. אני מדגיש את זה כי זה חשוב מאוד. משה מספר לעם אנחנו למדנו שהוא סיפר לעם, מה הוא סיפר להם? בעצם את מה שקרה קודם. אנחנו למדנו שהוא בא וסיפר לעם את כל דברי אדוני, שזה היה בשמות פרק 20, 20 זה עשרת הדיברות, ואחר כך מפרק 21 עד פרק 23 את כל ה... המשפטים. כל המשפטים. אם אתם תפתחו את פרק 21 כתוב ואלו המשפטים, ואם תפתחו את פרק 20 כתוב ואלה הדברים, כן. דברים. אז אלוהים בעצם דיבר לעם נכון מאוד, הוא אמר. אותם, משה בא ואמר את עשרת הדברים עוד פעם, זה נכון. משה אמר לעם את כל דברי ה' ואת כל המשפטים. זה בעצם הדברים שמשה אמר אל העם. הוא נתן לו בעצם את זה בפרקים מ-20 עד 23. ופה אנחנו הגענו לפרק 24. אנחנו סיימנו את החלק הראשון, סיימנו את החלק הראשון של השיעור שעבר בהסכמה שכל עם ישראל בעצם, כל העם הבינו את מה שמשה סיפר להם. ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים, כמה מהדברים? הם הבינו את כל הדברים, אוקיי? כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. אגב, כהערת אגב, אם מישהו מכם מעוניין בהקלטה של השיעור הקודם, בבקשה. יש לכם אימייל, תיתנו לי את האימייל, אני שלח לכם את ההקלטה של השיעור הקודם, כולל את ההקלטה של השיעור היום. ידעתי שתשמחו. <אח> okay, טוב מאוד, אנחנו ממשיכים ללמוד את דבר אלוהים. את השיעור היום אנחנו מתחילים בפעולה. אוקיי? אנשי אלוהים הם לא אנשים פסיביים. אלוהים רוצה שהעם שלו יהיה אקטיבי. מה אתם אומרים? משה הוא מאוד אקטיבי. משה לא רק מדבר, הוא גם עושה. פסוק 4, שימו לב, מתחיל במה שמשה עושה לאחר שהוא מספר בפסוק 3 לעם את כל הדברים. ויכתוב משה את כל דברי אדוני. כמה מדברי אדוני משה כתב לפי הפסוק הזה? אוקיי, מאה אחוז. אנחנו רואים שבעצם משה כותב, כותב את כל דברי אדוני. הדברים שהוא סיפר להם בפסוק שלוש בעל פה, הפכו לדברים כתובים. דברים כתובים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה צריך לכתוב את התורה? שלא <Okay>. אוקיי. <שלא> נכון מאוד. דבר כתוב... הוא דבר שאין לשנותו. תתארו לעצמכם שאתם הולכים לראיון עבודה ואתם מקבלים הבטחות מהמראיין לגבי השכר והתנאים שלכם, בעל פה. האם אתם תסכימו לסוג כזה של הסכם? Mm -hmm. לא. למה? כי אם יום יבוא והבן אדם הזה יעזוב את העבודה ותבואו לבוס החדש שלכם, למנהל החדש, ותגידו, אם הבטיחו לי אמרו לי שאני אקבל משכורת כזאת, הוא אומר, רגע, איפה זה כתוב? בוא תראה לי איפה זה כתוב. האם הם יקבלו את התנאים בעל פה? אז הוא אמר לך, עכשיו יש מישהו אחר. אבל דברים שכתובים בחוזה עבודה, זה משהו אחר. זה קביל בבית משפט או לא קביל בבית משפט? קביל לחלוטין בבית משפט, כמובן. אנחנו יודעים שהדברים האלה שהם כתובים הם מאוד מאוד חשובים. אם פעם אתם עשיתם חוזה שכירות, עשיתם חוזה שכירות בעל פה פעם? איזה דבר כזה? תשמור על הדירה שלי, בסדר? אתה צריך לשלם מסכום כזה וכזה, בוא נלחץ עדיין, זה לא קיים. לא קיים. אין חוזה שכירות בעל פה! אין דבר כזה בכלל! אם יש דבר כזה, זה אנשים של הדור הקודם שהיו עושים בלחיצת ינס. המילה שלי! המילה שני יותר שווה מהכל. אני מבטיח לך, מילה זה מילה. אבל, גם אם המילה שלך זה מילה, זה לא אומר שאתה תישאר לנצח. מה יקרה אם מה יקרה למילה שלך? היא כבר לא תהיה. אבל אם אתה תכתוב את הדברים, שמעתם על נושא שנקרא צוואות? האם יש צוואות בעל למה לא? יש צוואות בעל יש יהודית אוהד. יש, אבל זה תמיד בבית משפט. היא הבטיחה לי את הבית שלה. איפה החתימה של העורך דין? אני רוצה לראות, אותו. אפילו, מס... אפילו לא מספיק החתימה שלה, היא צריכה חתימה של עורך דין, כדי שהוא יחתום שזה היה עם בצלילות דעת ובהסכמה מלאה של זה שחתם. אז אנחנו רואים פה את החשיבות של הכתוב על העל פה. כמובן שיש אה, אה, הבדל, גם חוזה שכירות, גם חוזה העסקה, אין. דברים שכותבים אותם אבל מי שמע פעם על התעודה הזאת מה זה התעודה הזאת? מה זה? נכון זה חוזה שעליו חתומים הזוג הנשוי ביהדות זה נקרא כתובה אוקיי הכתובה היא בעצם מאוד מעניין שאני מצאתי איזה שהוא מאוד מעניין קשר בין מה שקרה בהר סיני נישואים כתובה בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל זה מאוד מעניין ביום חתונתו זה סיני זה משהו מאוד מאוד דתי אבל אנחנו רואים שביהדות יש הקבלה בעצם בין הקשר שבין עם ישראל לאלוהיו הוא קשר שאפשר להגיד עליו קשר נישואים ממש ככה עם ישראל התחתן עם אלוהים איפה? לפי מה שאנחנו קוראים פה בהר סיני ואנחנו רואים שההסכם הזה ההסכם הזה ויכתוב משה את כל דברי אדוני אנחנו מבינים שההסכם הזה זה בעצם הכתובה בין אלוהים למה הכתובה? מה כתוב? מה זה המילה הזאת? ויכתוב אוקיי אתם שמים לב שזה אותו שורש כתב? כתב אוקיי? Okay, אז הכתובה כמובן זה לא uh, משהו שהוא מנותק מהשורש הזה, זה באמת משהו שכתוב. חוזה שנישואים uh, בין הקדוש ברוך הוא uh, לישראל. Uh, שמשה כתב את כל דברי ה', הוא בעצם כתב, תשימו לב, הוא כתב את שטר הברית. החיבור בין עם ישראל ואלוהים הוא בתורתו. זה החיבור, זאת הכתובה. הכתובה לעדות. לקשר והחיבור בין עם ישראל לאלוהים, קשר הנישואים הזה בין בעל לאשתו, בין אלוהים לכלה, הוא קשר שהוא בעצם כתוב בתורה שלו. החוזה שנחתם בהר סיני רבותיי וגבירותיי ורבותיי, הוא בין בני ישראל ואלוהים. היה חוזה לכל דבר. תשימו לב, חוזה לכל דבר. תשימו לב עכשיו להמשך של הפעולות של משה. Okay? וישקם וישכם משה בבוקר אחרי שהוא גמר לכתוב את כל זה, את כל דברי אדוני, וישכם בבוקר, מה הוא עושה? הוא קם מוקדם. המילה הזאת להשכים, בטח כמה מכם שעובדים יודעים מה זה המילה הזאת וישכם, לקום מוקדם בבוקר. וישכם בבוקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשני עשר שבטי ישראל. מה משה עושה לאחר שהוא כותב את פרטי הברית בין אלוהים לעם שלו? לאחר שהחוזה נכתב, אתם שמתם לב, לאחרי שהוא כותב את החוזה, משה מכין את הבמה עכשיו לקראת טקס חתימת החוזה. אנחנו עומדים עכשיו לפני טקס חתימת הכתובה. חתימת החוזה, טקס הנישואים בין אלוהים אל העם שלו. מה הוא עושה? הוא בונה. זו המילה הראשונה, ויבן. הוא בונה. מה הוא בונה? הוא מכין את הרקע על החתימה. הוא מכין שתי עמדות. האם אתם יכולים לראות פה שתי עמדות? כמובן, כמו בכל נישואים, על הבמה יש שתי עמדות, העמדה של החתן והעמדה של הכלה, אוקיי? ויבן מזבח, זה הצד של אלוהים, אוקיי? ותחת ההר, ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל. הנוכחות של אלוהים, היא מתבטאת על ידי מזבח, אוקיי? למה מזבח? למה מה שמסמל את הנוכחות של אלוהים, מול העם שלו זה מזבח. נו, אתם כבר מכירים את התנ״ך, אתם סטודנטים לתנ״ך כבר הרבה שנים. חלק מכן צריך להבין מידית את הקשר בין מזבח לנוכחות של אלוהים. נכון, נכון. מה הבל עשה כדי לפגוש את אלוהים? מה נוח עשה דבר ראשון שהוא רצה לפגוש את אלוהים? בנו מזבחות, נכון? מה אברהם עשה? מה יעקב עשה? כל האנשים שרצו מפגש אה, ישיר עם אלוהים עשו את זה באמצעות מזבח. קדוש. נכון מאוד. אוהל מועד שהלך עם בני ישראל בכל דרכם במדבר. מה, מה סימל בעצם אה, האוהל הזה? את המזבח שעליו היו הקורבנות מוקרבים. עכשיו זה הנוכחות של אלוהים, עמדה אחת. עמדה שנייה, אה, 12 מצבות, נכון? מה 12 המצבות האלה מסמלות? את כלל, כמה מעם ישראל? כלל עם ישראל, 12 השבטים, נכון? 12 מצבות, 12 שבטים. משה אה, עכשיו עורך את, ה, אה, אה, את הטקס לקראת החתימה בין אלוהים לעם ישראל. הוא בתפקיד שלו משמש כמו בחתימה של חוזה, הוא העורך דין. הוא העורך דין שהוא מכין את שני הצדדים שאמורים להגיע לידי החתימה על החוזה. הוא מתווך בין מי למי. הוא מתווך בין אלוהי ישראל ועם ישראל. הוא המתווך, הוא ה... זה שמתווך ביניהם. תשימו לב עכשיו שמות בפסוק הבא, מה הוא עושה בהמשך. משה שולח וישלח את מי. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. תשימו לב לסוג הקורבן עכשיו שהנערים זה קשור לפרשת השבוע שלנו, תכף אנחנו נראה איך. <coughs> תשימו לב לסוג של הקורבן שהנערים מקריבים. השאלה שלי היא, לכם ידעני התנ״ך לדורותיכם, <coughs> uh, מה זה זבחי שלמים? מישהו יודע? מה זה זבחי שלמים? אז בפרשה שלנו, היום פרשת צו, אנחנו קוראים על, לא רק על סוג אחד של קורבנות, אלא על כמה מהם. כמה סוגים של קורבנות, אם תקראו בפרק 7 אתם תראו על מה מדובר, בויקרא, סליחה, ויקרא פרק 7, יהיה מדובר על כמה סוגים של קורבנות. יש קורבנות שהן עולה, אוקיי? זה קורבן שהוא על המזבח נשרף. מה, ש, מה שבעצם אברהם רצה לעשות עם יצחק, רצה להעלות את בנו עולה לאלוהים, אז הוא שם עצים כדי אה, אה, להעלות את יצחק עולה לאלוהים. אה, יש את הקורבן גם של חטאת, מה זה קורבן חטאת? לכפר <חפיר> <חפיר> על החטאים, יש אה, קורבן אשם, אשם נכון? יש, קור, יש קורבן שהוא שלמים ויש קורבן מילואים. אוקיי? Okay? אז אנחנו היום, פה בפסוק הזה רואים שהם בעצם זבחו זבחי שלמים. שימו לב, בויקרא אנחנו כאן מקבלים הגדרה מצוינת בפרשת סב, הגדרה מצוינת מה זה זבח שלמים. אלוהים לא משאיר אותנו בחשיכה, הוא רוצה שאנחנו נדע. אז בואו נקרא מה זה תורת השלמים. ויקרא 7, 11 עד 13, פסוק 11, וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריבו לה'. אם על תודה יקריבנו, והקריב על, על מה? על זבח התודה. חלות מצות בלולות בשמן ורתיקי מצות משוחים בשמן וסולת מרווחת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ יקריבו קורבנו. שימו לב על סוף הפסוק, על זבח תודת שלמיו. אוקיי, okay. הקורבן בעצם, זה שנקרא זבח שלמים, מסמל את השלמות, השמחה וההודיה לאלוהים. זבח, זבח תודה. אם אתם רוצים דוגמה, כמובן שדוד המלך רצה להדגיש את זה. בתהילים 116, שיר ידוע שאנחנו שרים בקהילה. מי מכיר את השיר? לך אצבח זבח ובשם ה' יקרא, אוקיי, אז זה שיר כמובן שלם שאנחנו שרים ביחד. דוד פה קורא לזבחי שלמים זבח תודה. אז תודה. דוד מתאר את הקשר שלו עם אלוהים באמצעות קורבן זבח התודה. זבח השלמים. זבח התודה מתאר את הקשר החזק בין אדם מאמין שנסלח לו. אדם מאמין שהוא שמח. שהקשר של אלוהים אלוהים חודש, אז זבח השלמים זה זבח תודה, תודה שקיבלת, תודה שסלחת, תודה שעשית, הלב שלי מתפוצץ מהאהבה ואני רוצה להגיד לך תודה, הזבח שלמים שלי אליך הוא זבח של שמחה, ואנחנו רואים שזה בדיוק הזבח שמשה משתמש בו בחתונת אלוהים עם מעם שלו, למה? מכיוון כשהעם קיבל את התורה שלו, העם מוכן לקיים, העם עומד מול אלוהים, ואלוהים אומר עכשיו אתם שלי, יש לכם את כל הסיבות להיות שמחים, אתם זובחים לי עכשיו איזה זבח? זבח תודה, זבח תודה כי זה יום של שמחה, זה לא יום עם דם, זה לא, זה לא ניתוק מאלוהים, תשימו לב, מה שבעצם אנחנו מבינים, שקורבן חטאת לדוגמה, קורבן חטאת בא כדי לכפר על חטא. המסמל מחלוקת, זה פירוד בין החוטא לבין אלוהים. הקורבן הזה בעצם מראה את הדרך שאלוהים רוצה לגשר על הפירוד הזה. עדיין יש לנו פירוד, החטאת מכפר על זה. אבל קורבן שלמים, זה בא ללא כאשר יש שלום בין המקריב לבין אדוני, שיש שלום בינינו לבין אלוהים. אנחנו קיבלנו את, הסיס... את הסליחה. דוד אומר, מה אשיב לה אדוני? נכון? הוא שואל בשיר הזה שעכשיו אנחנו אושרנו. מה אשיב לה אדוני? כל תנמולו היא עליי. ואז מה ההמשך? כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. לך אסבך זבח תודה ובשם אדוני אקרא. אתם שמים לב את הקשר הזה. מה אני יכול לתת לאלוהים שהוא סלח לי? שהוא הושיע אותי? יש פה עניין מוגמר כבר. זה היה המצב של בני ישראל עם אלוהים. אז זבחי שלמים הם זבחים שמביעים את החיבור בין אלוהים לעם שלו. דם קורבנות השלמים, תשימו לב, אני רוצה שתשמעו עכשיו טוב. קורבנות השלמים היה, הדם של הקורבנות האלה היה הדיו שבו נחתם החוזה בין אלוהים לעם שלו. דם, האדם הזה בעצם היה הדיו. שבו נחתם החוזה בין אלוהים לעמו. אתם יודעים שאנחנו אומרים שאלוהים התחתן, אנחנו רואים פה תיאור בנביא ירמיהו, פרק 2, פסוק 2, תשימו לב, על חוזה בעלות של אלוהים על העם שלו, היה חוזה נישואים. אנחנו קוראים הלוך וקראת, אלוהים אומר לירמיהו, לי, וקראת באוזני ירושלים, לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, מה אלוהים אומר פה? מה זה אהבת כלולותייך? מה זה ליל הכלולות? נו, הלילה הראשון עם החתן, ביום של הנישואין, אני זוכר לך את חסד נאורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. האם אלוהים התייחס לעם שלו בתור אישה שלו? בתור קנה שלו? בטח. האם אלוהים היה קנאי, כמו בעל שהעם שלו הלך לזנות? עם אלוהים אחרים? בטח, בטח. אלוהים, אלוהים, אה, קנאי לעם שלו. הוא רוצה שהעם שלו יהיה איתו כמו שבעל רוצה שאשתו תישאר שלו. גם אלוהים אומר, אני <אח> לא רוצה שאתם תלכו לאלוהים אחרים, אתם שלי. אתם שלי. אתם לא תלכו עם אלוהים אחרים. וכמובן שעם ישראל, כמו אישה טובה, שמתחתנת, אמר כל אשר אמר אלוהים, כולל הדיבר השני, נכון? שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הדבר הראשון סליחה, וגם הדבר השני. העם אמר כל הדברים אשר אמר ה' אשר דיבר ה', נעשה, נכון? ההבטחה של האישה לבעלה, אני מבטיחה להיות נאמנה אליך, אני רק אהיה שלך לתמיד, האם עם ישראל תמיד קיים את ההבטחה, את דבריו? לא, היו, היו זמנים בעם ישראל שעם ישראל זנה אחרי אלוהים אחרים. לצערנו הרב, בית המקדש חרב יותר מפעם אחת, נכון? ועם ישראל כן עבד אלוהים אחרים. אבל כאן אלוהים אומר שהחוזה שנחתם בינו לבין עם ישראל היה חוזה נישואים לכל דבר. חוזה נישואים וחוזה שהוא בעצם חוזה שמחייב, אומרים בעברית. זה חוזה מחייב מאוד. שימו לב להמשך הפעולות של משה. רק אגב החתימה של החוזה הזה, תשימו לב שלא הייתה חתימה בעל פה, סליחה על חוזה שהיה בעל פה, אלא על חוזה כתוב, לפי אינו תנאים של מי? התנאים של החוזה, מי קבע את התנאים של החוזה? הבינו שבשמיים, הוא קבע את תנאי החוזה והעם הסכים לתנאים האלה, עכשיו אנחנו נראה את ההמשך של הפעולות של משה, תשימו לב שמות פרק 24 פסוק הבא, פסוק 6 ויקח משה, תשימו לב על האדום, ויקח משה חצי הדם ויישם בעגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. משה לוקח חצי מהדם ושם בקערות, בצד, שם את זה בצד, והחצי השני הוא זורק על המזבח. למה הוא חילק את הדם לשניים ולא לארבע? בכלל למה הוא חילק את הדם לדעתכם? 아, נכון מאוד, מה הוא עושה עם הצד של אלוהים? הוא זורק אותו על המזבח, מה הוא עשה עם החלק של העם? שם, בינתיים, מה הוא עשה עם החלק הזה? הוא השתמש בו? לא, חלק הראשון, כמובן, הוא שם, של העם הוא שם בקערות, החצי השני הוא השתמש בו, אלוהים חתם על הוורית הזאת בדם, על המזבח, נכון? זה המקום שמעיד על הנוכחות של אלוהים, אוקיי? לאחר שאלוהים חותם, משה, מה עושה? תשימו לב מה הוא עושה. משה קורא את החוזה באוזני בני ישראל, תשימו לב, לשם של המסמך שעליו חותמים בני ישראל. אחרי שהוא שם את אדם בצד, פסוק שבע, אנחנו מתקדמים הלאה. פסוק שבע, ויקח ספר הברית. ככה קוראים למסמך. המסמך קוראים לו לא ספר הברית, ספר החוזה, אוקיי? ספר הברית, מה הוא עושה עם זה עכשיו? לפני שאתם חותמים על חוזה השכירות, אתם רוצים לשמוע את התנאים. Okay, לפני שאתם אומרים, טוב בסדר, אנחנו מוכנים לחתום, מה אתם עושים? רוצים לשמוע על מה אנחנו חותמים. ואז זה בדיוק מה שמשה עושה. הוא לוקח את ספר הברית וקורא אותו באוזני העם. הפעם... החוזה הוא לא בעל פה, הוא לא רק אומר להם אני רוצה שתחתמו על חוזה כזה. הפעם הוא קורה מתוך ספר. המסמך עצמו כבר מוכן או לא, משה, משה כתב את כל דברי ה' כדי להגיע למעמד הזה. עכשיו יש מסמך כתוב, ספר הברית, שזה המסמך שמעיד על ההסכם הברית שנערכה בין אבינו שבשמיים, לבין עם ישראל בהר סיני. טקס הנישואים וזאת הכתובה. מה הוא עושה? הוא קורא באוזני העם אחרי שהוא גומר לקרוא, ויאמרו כל אשר... דיבר, כמה מהדברים? כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. העם שמע את התנאים של הברית. העם הסכים על התנאים של החוזה, אוקיי? לאחר שבני ישראל מסכימים לתנאי החוזה, הם חותמים עליו. עכשיו בואו תראו את החתימה. חתימה של בני ישראל. ויקח משה את הדם, זה פסוק שמונה, ויקח משה את הדם, ומה הוא עושה איתו? ויזרוק על העם, אוקיי? <Okay>? על העם. ויאמר הנה דם, איזה סוג של דם? דם הברית. הדיו שעליו, חתו, הדיו שבו נחתם ספר הברית הוא בדם הברית. דם הברית הוא הדיו שהברית הזאת נחתמת. אשר קרת אדוני עמכם על... כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול אתכם, האם הברית של אלוהים נכתבה, אה, סליחה, נחתמה על ידי דם, על אה, סוג מסוים של תורה שלא נכתבה? מה, אני רוצה לשאול אתכם, מתוך מה שלמדנו מהתורה, לא מתוך איזושהי דעה אחרת, עד עכשיו. העם חתם בדם על ברית כתובה. הברית הזאת שנחתמה הייתה ברית כתובה, שום דבר בעל פה, אנחנו רואים פה עוד פעם את המילה כל. אלוהים זה דם הברית שאותו כורת איתכם אלוהים על כל, הדבר... כל הדברים האלה. סך כל הדברים, סך כל הדברים נכתב, נכתבו ונחתמו בדם. זה הרגע של שבירת הקוס בחתונה. זה הרגע בו עם ישראל הופך להיות באופן רשמי הקלה של אלוהים. רגע חתימת החוזה, רגע של I do, אוקיי, איך שאומרים בנישואים הזה, תיקחי לך לישה את בעלך, כן אני רואה כך, אתה רוצה לקחת את אשתך, כן אני מסכים, שובר <קציל> את הכוס וזהו, הם נשואים, באופן רשמי. מה עושים עם המסמך הזה? בטח, זה חשוב, בטח, חוזה הנישואין זה מאוד חשוב, היום אנשים עושים חוזה נישואין אחר, חוזה נישואין גם כלכלי. אם נגיד בן אדם כבר הגיע לגיל מתקדם, הוא רוצה להתחתן בפעם השנייה, הוא כבר עושה חשבונות כלכליים, הוא לא ישר הולך ומתחתן וזהו, הכל שלי שלך, שלך שלי, זה לא, לא, היום עושים חוזה נישואין, האוטו במקרה שאנחנו מתגרשים נשאר אצלי, הבית את יכולה לקבל אולי את השירותים, או חדר קטן. אבל לא את הכל. עושים, עושים אה, אה, חוזה, עוד פעם חוזה. אבל האם זה חוזה בעל פה? לא, מה פתאום? אין שום חוזה היום שיכול להחזיק. הסכם ממון, נכון, הסכם ממון. הסכמי ממון, זה דבר מאוד מקובל. אתם יודעים כמה עורכי דין מתפרנסים מכל ההסכמים האלה? הרבה מאוד. אנחנו רואים שבעצם חוזה שאלוהים קראתי עם עם ישראל, היה חוזה נישואים לכל דבר. אנחנו יכולים בעצם להג... להגדיר את זה. זה, זה, זה, זה, זה... אפילו. אני לא יכול לענות לך. דם הברית, תשימו לב, דם הברית הוא הדיו בו נחתם ההסכם בין אלוהים ובני ישראל על מסמך כתוב שנקרא ספר הברית. האם אתם מסכימים להגדרה הזאת? אני חושב שיש קשר ישיר בין דם הברית לספר הברית. אנחנו לא יכולים לנתק את שני המושגים האלה אחד מהשני, למה? א', זה משהו שהוא נובע מתוך הכתוב עצמו, ודבר שני, שדם הברית הוא בעצם הדרך שאלוהים רוצה להראות לעם שלו את החשיבות של הקורבנות. ללא זה, האם יכול להיות נישואים? לא. למה? כי הכללות לא עם החתן. כמה קשה. ללא אדם, האם הכלה תהיה עם החתן? לא. האם החתן רוצה יום אחד להביא את הכלה אליו הביתה, לארמון שלו? בטח. האם היא תגיע לשם יום אחד? תגיע. יום אחד, כאשר הקורבן המושלם יגיע, האם הוא ייקח את הכלה אל הבית של, שמחכה לה? בטח. הוא אפילו אמר בעצמו, אני הולך להכין לכם מקום, נכון? הוא רוצה לקחת את הכלה שלו? בטח. אם תקראו, אנחנו לא נרחיב על זה היום את הדיבור, כי זה לא השיעור, אבל אם אתם תקראו בספר התגלות על הקשר בין כלה ושה, חתונת השה והכלה שמחכנו, אתם תבינו בעצם את מה שקרה בהר סיני. אלוהים רוצה לקבל את הכלה שלו, והכלה שלו זה הקהילה. אז הרגע הזה ש... העם קיבל את התורה, זה באופן רשמי הפך אותם להיות הקלה של אלוהים. זה השיעור שלנו להיום, גבירותיי ורבותיי. הספר הזה, הספר הזה שאנחנו דיברנו על עד עכשיו, שזה ספר הברית, זה ספר שבעצם שמו אותו לא בתוך ארון הברית, אלא מצד. זה ספר לעדות, אתם יודעים איפה הוא היה תמיד? איפה היה, איפה שכן ארון הברית? נכון, קודש הקודשים, שם שרתה השכינה, מה זה השכינה? נוכחות אלוהים, נכון? בקודש הקודשים, אלוהים שמר על המסמך שלו, על, ה על הברית שהוא כרת עם, עם העם שלו, בינתיים עד הרגע הזה אנחנו לא מוצאים שום עדות לאיזושהי תורה מסתורית שעברה בעל פה מהר סיני וממשה הלאך, אלא רק על תורה אחת בעצם, תורה שהתחילה בעל פה אבל נחתמה, בסופו של דבר נכתבה, סליחה, ונחתמה בדם. התורה שבעל פה שאלוהים נתן, לא החזיקה מעמד יותר מהזמן שעבר, מהרגע שניתנה, עד לרגע שהיא נכתבה. כל הזמן הזה, שעבר היא הייתה בעל פה, נכתבה, היא להיות תורה שבעל פה. והתורה שאנחנו קוראים בדבר אלוהים, היא תורה, תורת אלוהים חיים, עם מסמך מאוד מאוד חשוב, שאלוהים כרת עם העם שלו. בשיעור הבא, אני לא רוצה שתחשבו אפילו לפספס אותו, אנחנו נגלה בעצם מה קרה באיזשהו שלב בהיסטוריה. אני יכול לגלות לכם שזה מאות שנים לאחר כתיבת ספר העברית, מה קרה לו? האם יש לנו עדויות בתנ״ך? על מציא... מציאותו של הספר הזה בהמשך, בהמשך החיים של עם ישראל, ואיך זה קשור ליחסים בין הקלה לאלוהי ישראל. כל זאת ועוד בשיעור הבא שאנחנו ניפגש פה ביום רביעי הבא. אל תפספסו, מי שרוצה לקבל היום את ההקלטה, סליחה, לא היום, בכל מקרה, לקבל את ההקלטה, אנא להשאיר את האימייל שלו, או לבוא בשיעור הבא עם USB. ככה תקבלו את כל השיעור, כולל המצגת הזאת. אוקיי, תשלחי לי בוואטסאפ, אני אקבל את זה. בואו עכשיו לסוף השיעור, רק נתפלל ונודה לאלוהים על דברו. כמה טוב אבינו שבשמיים, שאנחנו יכולים... לבוא לפניך וללמוד מדברך, כמה פשוט הוא דברך, כמה מובן הוא דברך. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על אה, הכוונות הטובות שיש לך ועל המחשבות הטובות שיש לך על העם שלך. מחשבות לטובה ולא לרעה, לתת לכולנו אה, אה, אחרית ותקווה. כמו שאתה כתבת אה, עם הנביא ירמיהו, שאתה אבל רוצה שאנחנו נחפש אותך, שאנחנו אה, נלמד ממך. שנתפלל אליך, שנקרא אליך, ונחפש אותך, ונמצא אותך. בסופו של דבר, כי אנחנו נחפש אותך מכל הלב. תעזור לנו אבא, היום הזה, בכל מה שלמדנו, שזה יהיה כלי עזר אבא, לגלות את האמת שלך לעולם שאינו מכיר אותה. תעזור לנו אבא, לא רק שלויות שומעים את הדבר, אלא עושים את הדבר, כמו הפעולות שמשה עשה, הפעולות האקטיביות. תעזור לנו אבא להיות אקטיביים בעבודה שלנו פה בישראל, להיות עושים את הדבר ולא רק שומעים, תברך את כל מי שהיה היום בשיעור, גם את שאר חברי הקהילה הבא, אנחנו מודים לך, אנחנו מבקשים שהשיעור הזה יהיה מבורך, מכל הבחינות תברך אותנו, בהמשך הערב הזה שיהיה מבורך גם מכל הבחינות, לא רק לנו אלא לכל אנשי הקהילה באשר הם. תודה על הכל, אנחנו מבקשים את זה גם עבור כל הבקשות תפילה ש... אמרנו קודם, בשם של ישוע המשיח. אמן ואמן. Uh, שיר, שיר שאנחנו נשיר עכשיו ביחד, השיר הזה נקרא